Bună ziua, dragi ascultători! Dumnezeu, după ce a creat lumea, nu a lăsat-o în părăsire, ci poartă grijă de ea, atât pentru a nu se întoarce în neantul din care a fost adusă la existență, cât și pentru a o sprijini să-și ajungă scopul ce i s-a fixat. În Sfânta Scriptură se spune că, după ce a creat lumea, Dumnezeu, în ziua șaptea, s-a odihnit. Dar de aici nu trebuie să înțelegem că El a încetat orice activitate față de lume, ci numai că odată cu crearea omului a încetat de a mai crea ființe noi pe pământ. Sfânta Scriptură ne spune doar că după crearea omului Dumnezeu purta de grijă de el în starea nevinovăției, iar după căderea în păcat s-a îngrijit de mântuirea Lui ceea ce înseamnă că Dumnezeu nu și-a încetat activitatea la sfârșitul creării. Purtarea de grijă a lui Dumnezeu față de lume și de toate creaturile sale se numește providență sau pronie. Ea este manifestarea iubirii lui Dumnezeu față de lume. Este o activitate externă, reală și continuă a lui Dumnezeu, prin care, se conservă și se conduce lumea spre destinul ei. În ideea aceasta de grijă a lui Dumnezeu sau providență, deosebim trei momente sau aspecte. Conservarea, conlucrarea și guvernarea. Conservarea este grija ce o are Dumnezeu pentru păstrarea creaturilor sale. Este acea lucrare prin care Dumnezeu menține lumea și fiecare făptură în parte în forma lor originală. Conservarea nu este o creație nouă și nici numai o pază a lumii ca să nu fie nimicită. Dumnezeu nu mai aduce nimic nou la existență, ci nu mai păstrează ceea ce a creat. Dar conservarea nu este nici numai o pază, ci o continuă influență a lui Dumnezeu asupra făpturilor, dându-le puterea de existență. În conservarea lumii, Dumnezeu se folosește atât de puterile fizice și spirituale, cât și de legile acesteia. Mântuitorul spune că Dumnezeu poartă de grijă de păsările cerului, de câinii câmpului și că le dă tuturora cele necesare. Iar Sfântul Apostol Pavel scrie, în el avem viață, în el ne mișcăm și suntem. Conlucrarea, un alt aspect al proniei, este acțiunea prin care Dumnezeu dă ajutor creaturilor ca ele să-și poată ajunge scopul. El, deci, nu face totul pentru creaturi, ci așteaptă ca și ele să desfășoare o anumită activitate, să lucreze și ele însele potrivit destinului lor, iar el le dă sprijinul necesar ca lucrarea lor să poată fi adusă la bun sfârșit. Această activitate se manifestă cu fiecare creatură în parte într-un mod diferit, potrivit cu natura și puterile ei și în limitele legilor fizice. Cu făpturile fără viață, Dumnezeu lucrează totdeauna uniform. De exemplu, cu soarele, lucrează ca să lumineze și să încălzească. Cu făpturile neraționale, lucrează prin și în colaborare cu instinctul lor. Cu omul, colaborează atât prin instinct, cât și prin rațiune. La om, instinctul nu are o putere absolută. El poate fi anulat de om, de exemplu, instinctul conservării vieții, poate fi anulat prin sinucidere. Dumnezeu nu-l conservă cu sila. Când însă omul vrea să trăiască și să lucreze conform acestui instinct, Dumnezeu conlucrează cu el și îl ajută. Conlucrarea este evidențiată de Mântuitorul când zice Dumnezeu e Cel ce lucrează în voi, ca să voiți, și ca să săvârșiți după bunăvoința Lui. Vă doresc o zi bună și binecuvântată!